اوله طبقا د صحابه تاسو چې قوادلان دی او د دې تشکیه الله کړې دغه رسول کړې او یجماع د پری باندې او د قیاصم دغه تقاضا وو تمام صحابه صحابیت ثابت دي بلا فرق المراتب صاغی جریو تادیل اذ رد شذره تواتر سره شیه ثابت شي بایکی کلام بیان کیله قرآن ته وګور ها رواقس په هر صحابی جرح کئې سیاد پینزو یا یا د ول لسونا قول فاطیجه تول کوبرا او علی رضی الله تعالین ہویا دی نور ټول صحابه او تا نبی علیہ السلام د فاطم الرسوی د مرتد او کافر ګرځیدل شو الایاز بالله ثم الایاز بالله او مشهور یو قول دی اگر چې دا راځي اخرین نه دا راځي قول میلو مقداد او ابو ذر میادای صدا بېش دی لیکن راجہ پهول یم د نمازې کوله نو څوک په یو سو اړیم تان وای لکه معاویه العاص نو دا شیعې او کپډې روانې وای نو دا غانی شیعې او سب کوي باری رادیو عزت یادي نو دارا fizide او که صحابو ته کافیر و اينو دا غالي دي پر افسکي دا طبقا تواتر سره ثابت دا شيټ تکي د دوې مي او د رېمې طبخي رېجان نو د دې حديث صحیح ویل شي کوم طبقات ابن حجر او د صحاوی دي ابن حجر صحابجي ورکه او صحاوی پکې صحابه نه ذکر کړی او ایسی مباردې ده ننور دولسه طبقه جوړه کړنه مشابسي او د سلوره طبقه رجال اغد حدیث حسن یعنی داوی حدیثو د سلورم تفخی وال رجال و حدیث حسن کوم صفات کی طبقات کو من ذکر کړي مخلی کرے شی به دی حسن او ک تعددن حسن لغیر ہی او مخ کی صحیح به او ک تعدد صفاتو که لگ یو اون یوک آلا درجی صحی دیو که لگ کمی اونو صحی دا حسن نرے قدی کے تعدد راغین اسو شو صحی لی غیرهی اونگر جیدلو کندہ وائن حسن کے چه تعدد دا سانی دو راغین دا صحی لی غیرهی اونشو تک شو تاریبان او د پنځمه طبقه نه تر نهمه پوری د دې حدیث ضعیف دی او کوم متابات یې موجودو نبي حسن لغیرې هې لږه تراله ښا او د لسمه طبقه او د یو لسمه طبقه د دې حدیث شدید الزوف دینی ضعیفو جدن قریب دین موضوعی تا ایلکت بعضی متاخرین علماء دیبانی مطلاقی الموضوع او دا دول سمی تبخی والا حدیثو موضوعی دی مکزوب اینی درو نوٹ تنبی مستسناکی دوم تفقی حقا راویان چه روایت که ددوی یو ډل د ثقات او محدثین د جرح او د تعدیل و غیره سته محدثین د دي و میتبقی والا روایت نقل کړي د ریکسانیه शिवाय نو د تغر و میتبقی والا د تغر مطلقاً نو اله ګ طالبانو چې ثقه محدثین ته نقل کړي مطلقاً غامق کیو کماضی کړ نو قبلې حدیث دویی بعض متقدمین او ډېر د متأخرین ونا او عام د دې زمانی معاصرین محدثین لکه احمد محمد شاکر او شیخ البانی او شعیبر نعود او عبد القادر ارنعود او هم اښتو تاریبانو اوس طالبانو مخ کې تر شوی دي لګ نظر په واچوي بې داته لغت کې انشاو ایجاد او استرا ته وي لکبدی او سماوات بغیر د مشل ثابتنا او حاصل بالمانه کې محدثین چې خیر القرون کې داغه نظیر نه دښځه طالبانو اصطلاحا دا معنی دا معنی ده احداث فی الدین ورسره دا غوښته چې پوره شوي برابر اره شدا په اعتقاد کی یا په عمل کی دا احداث په اعتقاد کی یا په عمل کی اصطلاحا منسره احداث بدین کی روسته دا غینه چې الله پوره کړ لکم دینکم برابر خبر چې دا احداث په اعتقاد کی یا په عمل کی او دین پر شوهره پو په وفات نبی علیہ السلام ماخذ الیوم اکملت لکم دینکم دا اخری دا رعایتونه د په نزول کې او عام مشهور تعریف سے کئی تالیبانوں چه پخیر القرون کی نظیر نہیں بیا تالیبان بیدات پدو قسمہ مفسقا حد دفصد پرسی پر نوکا غا هر اعتقادی او کامل کوچی کفر تن رسیگی لکا تشیو قدیم اے تشیو قدیم تالیبس صرف علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت دی بس یا ارجاء قدیم یا وقف قرآن کی چنه او سم مخلوق وي وقف ما توقف نہ مخلوق وي او نہ غیر مخلوق وي چوکيږي سچ دي الله او پیغمبر اے الله مقصد یہ عقب نظام گی ایمان څنګه پیغمبر بیان پیږي ها نباش قبل اولی ده دی بیداتی روایت کا دی روایت نه ده ده ده بیدات تایید کیه دو امک که منگ نخبه کړي لکه چه عقیده ده د ده تحریف ده قرآن یا زیادت یا د نقصان یا صحابو تا کافیر یا احلی سنت تکافیر یا دا وحدت الوجود قائل بی دا دیت آیت کی گی داشت روایتی خبر دا بانی پی که دا یا استعانت بی احلی القبور یا طلب د غوث امداد دا دینا یا عقیده دا نفی و نقصان دا دینا یا انکار د سنت نا دا قسم د بدعاتو د طالبانو مغنا لغون د کی خلک مخلوق او غیر مخلوق کدا کدا بدعات کیدو لکه فضائل د الی بیت و داولی که دا نور مورانوی دا نور کندگیو که نورت که ولی بشی حدیث دا دوی بس حتم شد دویم کسم بیداد موقت فیره چه حد کفر تلسیده لکه چه عقیده دا, دا تحریف دا قرآن الاخری دا پر چون من گویل دا سید دا نور بیا مکت که برابر ایکی اوز برابر شو خاند دې داخل داخلي رافضه امامیه شیا اسنا عشريه اسمايليه بیاي وين دې کې داخلي رافضه امامیه شیا اسنا عشريه اسمايليه علوييه بهائيه یا تدوی مونږ ته کې چکرال ویان جکریاں الهغه تعالې ونه چې کی شهادت تدوی او نه روایت تدوی او نه به حدیث بیانې په دې سره تردید دنیا کارولنی دا دی اغا حدیث دا خبر بنا بیانی زکا داخل کردی دین زکا دیو داخل شویدی پا دین که دا داست دروازی نا یعنی یو دروازی نا و دبلی دروازی نا سوال دا چه صحیح اینو مبتدین او روایتو نشتا جواب اقائدو کی نشتا احکامو کیم نشتا دیں کراغلی طالبانو دی تالیبانو تبعنا سشین استشهادنا مطابعاتنا دلیل ندی دلیل کی ندی پیش دلیل پیش بلکه اخلاق ترغیب ترحیب و غیره کی تراغلی او چې کوم ام دینو آقا تفصیلی دی دا شیع دی اے دا شیع ندی تفصیلی دی لکه فزیل ابن عیاض و غیره کی تشیعان تا اخری ناگوی دا تفصیلی دی او اس تالیبانو دیر تعلق ها. کل کل تعرض پر روایتونو کی راضی نو جو حد ترجیح امام ابو حنیفه وای روایت لربا ترجیح چغا دیر اوثق بالقرانی امام احمد بن حنبل رحمہ الله حضرت اسانید لا ترجمہ ورتھے امام مالک عمل د حرمین لا ترجمہ ورتھے امام شافعی عمل د اهل مصر لا بکوم د اهل مصر وال عملی اغیلہ ترجمہ ورکه امام مالک د حرمین و عملی بیا طالبانو دا ترجیحینو په وخت د تعرض کې یا بناصخ غنی یو لا چې تدبیق په شیبه با خبره به باندې عمل په دواړو نه کیږي دیم بم منصور یا ترجیه ورکه بلب مرجو ګرځي یا په تدبیق کې د دواړو په منځ کې موافقت قدم نه کیدون بیا تصاحب یعنی توقف دا به پریګي او دریم یو دلیل وګوري په شیبه با خبره باندې و طالبانو او جوه ترجیح تقریبا صد پاسا 100 صد پاسا بلکی د دینم ډیر دي دی. اصولینو ځان له وجوه ذکر کلیه محدثین او ځان له ذکر کلیه منغ وتره مشهور څه ذکر کو او دا وجوه امام سيوطي تقریبو ګورای دا تدریب الراوی او مقدمه ابن الصلاح رحمه الله او نور کتابونه داما ما په توری مثال ديته سره تاسو سره او د اصولینو هي او جوه یا د فقاو بیا وي په کی اضافه هم کړی دا خدا مونږه مشهور بچنه ذکر کو نور ماخذونه بیا په خپل وګوري ان شاء الله الله رب کولال شو دا تیو ترجمه کثرت یعنی اسانید لکه احمد شه دویم وجه چه راوی ده یو روایت اتخن و احفظ وی نو په مقابل بانی برای جی در ایم چه ده عدالت اتفاقی و بل چکمی نو پاگی بانی چا کلام کڑی کوئی گی بخبر بانی پوخ د تاروس کې بدغم متفق کنالی راوی روایت تو لر سلورم شیداراوی بالغ وی په حالات د تحمل کې او بل راوی نابالغ روایت کوي او د ځوان روایتونو تعارضی پنزم یو راوی د سما تذکره کوي سمې تو حدثه نا او دین ارزن اول لبا ترجی فگم یو روایت که اوبل بل عرزن یو سماس روایت که یا عرزن عرز علی الشیخ کنن او کتابتن یا وجاده سرا یا مناوله پا طریقه بانی شو شوی دیه نحبه و غیرکی کنن وجد تو بخط ناول نی مکاتبه نو دیاول لرچ سماو عرصران دیل ربطر جی وم مخامخ روایت کئی اے کم روایت چی روایت کئی مخامخ کئی درستازنا او بل سرے مخامخ نکئی یا واسطی نو دیل ربطر مخامخ آتم چې دا روایت كون کې صاحب قسوي اے ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شوی چې زبالغ باندې مسریته او نبی صلی الله علیه وسلم د شبین مول دا نو په غیر صاحب قسبه ترجیح نه هم چې خصياب او جما كون کوي خصي خاص سرادہ کوي الفاظ او روایت پر خصي خاص جمع کوي نو د غیري سیاق ور باندې بي ترجمي نه هم چيدا ډير نسديوي او مرتبه کوي په درجه کې نبي صل الله عليه وسلم تا په حالات د تحمل کې نوراجي به پنسبت نسبت هغه چا لګلري هرې مسعود نږدې ده کنه ده ها تارو چراسی ده عمر روایتونه یا اکثر ها ملازمت الشیخ فل شیخ سره ډیر پاتې شوی استاد سره نو قلیل الملزمه باندې به ترجیح ایکشن تقبل خار والا مشايق و احادثي سياوري دليل ناغا وردسوائي بلو بيتا درابي ما في دي كن دي طالبان دل لغة بتاك دي بل جيو دديد و احادثي نونا دد فارسي مخارج بي سي زيد وطوي کنه لكي طالبان زیده وی او دی دویم لده سنین آگر لده سوال لسم چی یو سند حجازی و یو بلسی شامی و غیره چک شو طالبانو کلکل افترینی دو جن دویم براجی یا خوزان لما سلده دا راجی خبر پین لسم چه راویان دا سی خارویی چه پا تدلیس نه خوشحالی گی. نور راویان دا سی چې چه پا تدلیس دیرمی. او خوشحالی گی نو. اغب مرجو لی. شپار لسم. چه الفاظ دلالت کئی پا اتیساد. لکا سمیتو حد دسنم. نو چه دا سی الفاظی چه پیتی سال تلالت نو دا وپا غیر آجیه دا ریوانه واللسم چه شیخ لیدلی بی و وقت دا آغستو دا روایت دا راجیه دے پنسبت دا غیر چه چیغا نیی لیدلی ات وجه دا ترجیح حدیث کې اختلاف نوی دا راجیه د پنسبت دا غیر حدیث چیغا سند یا مطن کی اختلافات نول راوی الفاظو کی استراب نی شلم چه حدیث بانده اتفاقی پرخه کی متفق رفن اے اول مقابل کسی کم دے رفن او وقفن ایسالن اقلافی نو ترجی بچالا رئی دیعون لگی یو چه اتفاقی پیتی سال دادی حدیث دویشتم چه راوی جائز نگنی ریوائیت بیل مانا اور نوری گنی ابروانی پوشی صحیح خودوانا دیلک تالیبانو پا ترجیح کیوا یا منقفوف دا تاروش کی چه راوی جائز چرعوی فقیحوی یو طرف تیبنی محسود دے بل طرف تسرے بل لے یو طرف تا ابراہیم النقائی دے وغیرہ ترجیب فقہ الروا رواد ٹک شو خواہ سلیرشتم چه دا راوی صاحب کتابی چه روجو که ده شده یو که دل یو دا حدیثیانونا نسن و قولن او دویم نسبت کیږي د استدلالن و اجتهادن چې د استدلال کړه د د اجتهاد کړه کنه نا طالبان ناولنی لربتر جی شپګشتم چې قول او فعل دوانو مقارن او <خف> مقابل کیې وي یا فعل یا قول ها <اشام> قول اور فیل دونوں کے درمیان شک کیا ہوں مقارنة تو اکٹھی ہوں قول بھی ہوں اس کا اور فیل بھی ہوں اور مقابل بھی صرف قول یا صرف فیل چھے موافقی زاہر دا قرآن سرم اتویشتم موافقی دا سنت بل سرم د روایت کی جس زکر انو بل روایت ام دا رسی تک شو طالبان موافقم موافق دا روایت دا قیاس سرم ان شاء الله بلکی وای ها چې دې حديث بل حديث مرسل ومنقطی تایید کین نو دا برابر دی په سې روایت کې داني تایید دی یو درشم چه عمل پکڑه خلفای راشددین خلفا ار راشددین موامر عمل کرده دی پا ترابو بانی کنه دا مقابل که چه نور راجی نغبرسه که مرجو صحیح نی خوبا خوده تاروز بھی. دو درشم چه بکم حدیث بانی آمد عمل دا امت لی اغلا را با 30 درشن 33 درشن چه دې حديث ظاره نزير وي چه اتفاقي په حكم د دې حديث سلې چه حديث دلالت کوي په تحريم او اخر په باحد کله چې تاروځه په منځه مبيه او د محرم کې ترغيب وي محرم لرا احتیاتن بس نه. Thank you.